nas ulazimo na naši sveti crkvi. Mada se mi tek nekako osvješćujemo i trijeznimo, ali evo, svala Bogu, ipak crkva ne dozvoljava da ispadnemo iz onog glavoslovenog okvira, okvira u kome, ako se nalazimo, možemo sebe nazvati živi. Živim Primamo život iz izvora života, primamo život iz bijeća Bože. A jedna od projava tog života ili oblika djelovanja jeste i znanje, odnosno poznanje, istinito znanje koje se u crkvi naziva i svjetlošć. Jer u crkvi znanje jeste svjetlost. A svjetlost jeste znanje. Neuporedivo veća svjetlost, braći i sestri, značajnija. Svjetlost koja se ne tiče naših tvarnih očiju. očiju koje mogu da opažaju samo tvarni svijet. Istina, ako gledaju iz dobro Boga, mogu da pomognu i onom unutrašnjem oku da sada gleda onog koji stoji za tvorevnik. Ali ako osademo samo na tom o znanju tvarnog, onda ne možemo sebe nazvati prosvećenim i tu svjetlost tvarnu, da li u pitanju svjetlost sunčela ili svjetlost našeg razuma, ta takozvana intelektualna svjetlost, to još nije svjetlost to još nije znanje, vrši sest. Kad kažemo znanje koje jeste svjetlost, mi mislimo na Bogopoznanje. Dakle, znanje koje u Bogu imamo, a koje možemo da imamo samo ako nam ga Bog da, ako nam ga Gospod otkrije. I u crkvi to znanje primamo, ako hoćemo da ga primimo, pod uslovom da ispoštujemo uslovi koji su potrebni da bi to znanje mogli da smjestimo i da ga primimo onako kako ga je Bog otkriju i crkvi apostovi ima I upravo na današnji dan, odnosno ova nedelja, prva nedelja posta, jeste nedelja pobjede pravoslade. Treba da znamo te veliki brazni prešli svesle nego Nekako smo tupili, pa nam je istina nekako postala nevažna i mnogo šta smo uzeli za istinito, mnogo šta se tu miješalo, pomiješalo, pa postalo i vremenom nevažno. Je li istina ili nije, ko, već, ko danas još i razmišlja? Je li važno da je naštiti istinito? Važno je da je ukusno, da je jeftino, da može da ugodi, da može da nas sladi, A je li istinito to išli i nije tako važno? Međutim, nije tako bilo ranije, braći i sestre, nije tako bilo kod naših svetih otaca, svetih predaka. Nima istin bilo mnogo važno, mnogo važno. Važnije od prostog života, njima istin je bilo život. I život nisu mogli da zamisle ako nije u istini. Jer su dobro znali da ako nije u istini ne može biti život ne može biti ni vječan. Ko ni istin, ne može biti ni život u I zato su svim svojim bićem čuvali Bogom otkrivenu tajnu, Bogom darovano znanje. O Bogu koji se javio kao trojica, otač, sin i duh. I upravo na današnji dan naša sveta crkva hoće da nas obodari, hoće da nas podsjeti na naše svete predke, koji su nam obezvijedili, braći i sestre, sa ogromnim trudom, ogromnim žrtvama, ogromnim gdenjima, možemo slobno to nazvati velikim ratovanjem. strašnim pohodima, umno-srdačnim na duhove iz podnebesa, na duhove laži, koji su se trudili na sve načine, a i danas trude da unesu laž u um, u srce svakog čovjeka, A naša sveta crkva, bravoslavna, ako smo joj vjerni, odani i poslušni, štiti nas od te zagađenosti podnebesi, odnosno od duhova lažu. I svih onih učenja koja su njima inspirisali. Tih učenja, broći, sve se bilo od samog početka. От кад су апостоли почали севенђелску проповједју, подма ја ће ово почу да делује и да упакује куколь на нјеву Божју и до дана данашње де тако. Да јесе тако, видимо и по трагићним посредцама, и у нашем народу пројавленим због недостатка, istine, nedostatka Bogu bogopoznanja. Vidimo da je vrlo mali broj ljudi opšti sa Bogom, vrlo mali broj ljudi Boga poznaju, vrlo mali broj ljudi vjeruju Boga onako kako treba, kako crkva uči i Duh Sveti otkriva. Tako da, pravoslavlja jeste pobjedil, ali da li mi pravoslavljali, To jest, davi i mi pobjeđujemo, davi mi pobjedismo? To je veliko pitanje, broći isles, veliko pitanje. Dakle, biti pravoslavan, znači biti pobjedan, jer ta vjera pobjeđuje svijet. Pravoslavna vjera, odrazumijeva se da zahvati srce, da zahvati um i volju ona je pobjedan. To je pobjeda koja pobjede svijet. Vjera vaša, kaže Gospod svojim učenicima, pa i nam. Ja to je vjera, braću i sestri, u vaskarskog bogo čovjeka. Vjera u pobjedu života nad smrćom. I to tako snažna pobjeda da je smrt i pobjeđena i satrvena. I ne samo smrt, nego je i grije pobjeđen, braći i sestri. Gospod je u svojoj popočovečanskoj ipostasi satroj и i grig izliječio čovjek. Osvobodio ga od vlasti i od nasilja satane i duhova zla. Tako da praktično, jedino kroz zajednički sa njim mi možemo biti slobodni, mi možemo biti pobjednici. Samo sa njim, bratje sredi sve. sve. Ne pored njega, ne u njega, nego sa njim i u njemu. To je pobjeda pravoslavne. I pobjednici su samo oni koji na taj način vjeluju, odnosno na taj način žive pravoslavno. I tu pobjedu imaju braći i sesele u doživaju srca koje već pokuša budući život, pokuša Царство budućeg vijeka. Zato crkva pravoslavna je u ovoj prvoj nedelji velikog posladižeta taj pobjednički barijak koji se više ne može oboriti. On je podignut, braća i sestre, vaskrsenjem Hristom. Barijak naše crkve je vaskrsenje gospodnje niko više, bratvi i sestri, Boga ne može u grob da spusi. Bog je jednom umro zbog nas i jednom vaskrsao za nas. I tu je došlo do pobjeda. Mi večeras popismo ovaj solk od cijeđene istine, bratvi i sestve. I sjeli u ovo malo stihira, stihova, popismo ono što ne bismo mogli da isljedimo i svih knjiga ovoga svijeta, i svih romana ovoga svijeta, i sve poezije ovog svijeta, i sve nauke ovoga svijeta, svega onoga što je čovjek pokušao da da, da ponudi, što smo nudili jedni drugima, razna rješenja, razne mogućnosti, razne parijake dizali, pa ih opet u grob zajedno sa parektarima spuštavim sve to obraćaju sve se ovo malo paskršnjih stihira petoga glasa više vrijedi. Ne uporedimo više vrijedi. Ovo je sol u duhovno naše bijeći od srca, krijepeći životvornom silom uvagodati duha svetu. To je pročinje sredstva vjera koja pobjedi svijet, vjera pravno I zaista ne trebaju jednom drugi projekt, možemo mi da se bavimo raznim stvarima, da bavimo raznim poslovima, ali vjero mi pobjeđujemo, vjero mi živimo. I zato nas crkva posjeća mudro da je do pobjede već došlo, samo se treba priključiti, treba prići. Treba celivati barijak, a na barijaku, braće i sestre, nerukotvoreni obraz Boga čovjeka, ovopločeno od Boga. Celivati ga i pokloniti mu se i evanđelskim trudom, i evanđelskim postop i molitvom, otkriti to lice na barijaku srca. Je to vidice, braćo, što se to treba zapamtiti, to je tajna naše vjere. To vidice se nalazi u našem srcu, nego nam ogledalce, ogledalce daje pogrešne informacije. Pa nam kaže da smo mi najdublji na svijetu, a nismo u srcu. Jesmo ga, ali ako je pote od Kon nas je stvorio, kon nas je podigaral ka smo odpali, koji je bragu daću prisveto na našem srcu od svetorekrštenji i rokom nazanjem i ko nas kra kao š do nas niko ne hrani pani majka rodđena, tijevo mi krvlju do kone zabriista srdca naše sve do to tren trenutkom ruž, Sjećamo se iz Svete veliko mučenice Katarine, kažu da je bila potic, da je bila lijepa kao malo koja žena tog vremena. Mlada, lijepa i izuzetno obrazovana i bogata. Se uglomili oko nje, ko bi mogao da ima za nevisno. A šta se desilo, ima tamo u njenom žitliju, Da je Gospod odvratio lice od nje, bila mu je ružna. A zašto je bila ružna? Zato što nije bila kršta. Nije bilo ljepote u njoj. Bila je tvarna, prolezna. Ljepote koja vrena. Danas je lijep, sutra si uveo. Bolesne pojede, vrijeme potroš. potroši. Nemališ ništa od ove ljepote. A ona ljepota koju imamo u srcu, braća i sestra, ljepota Božija, je vječna, neuvela, neprova, zna ljepota. I e upravo ka njoj smo mi krenuli ovim postom, molitvama, uzdržanjem i ove i one vrsti tjelesnim i dušarnim i duhovnim, da bismo smo mogli taj Izrak koji se nalazi u dubinama našeg bića, da oslobodimo, braća i sestre, Da se prosvijedimo. Da budemo istinski lijepi. I da u bližnjima vidimo taj lik. Da i u bližnjima, ne samo u sebi, nego i u bližnjima vidimo istog gospoda. To je visina pravoslavne vjere. On je čovjeku daje strašne mogućnosti. Da, vid, da bude bukvalno opkoljen Boga bližnji Bog. Čuli smo iz žitija naših svetih otaca, koji su duhom svetim gledali, da su bukvalno u bližnje vidjeli Hrista. Pri tome, to nije neki emotivni doživ u groćem sestu. To je bogoviđenje, to je sozrcanje, to je ono što nazivamo prozorljivošć. Nije prozorljivost da ti vidi šta će biti sutra i šta će biti preksutra. Da prognoziramo događaj. To može i djavu, braći i sestre, vrlo često da ponudim. Prozorljivost duhovna je, prije svega, da u bližnjem vidiš lik Božje. I da u bližnjem ljubiš Boga tvoj. To je, braći i sestre, ono koje težimo. To je cilj našeg podviga Da Boga otkrijemo u sebi, da budemo njime lijepi, tom vječnom ljepotom, lijepi da budemo živi, da budemo pametni, da budemo mudri, da budemo svjetli, da budemo, da znamo ko nam je Otac, da znamo da je Sina ima, a u to znanje da uđemo Duhom Svetom. To je, broći se znanje, to je svjetko. Van toga nema ništa, nema nikakve potrebe. Sve je izlišno. Sve dioći se trudili da i ponešto dodaju, da kažu samo da je bilo glavno sa čuvaku. I nikad ti pričama nisu htjeli da rašire te, niti da nas gurnu tamo neka rasuđivanja iz kojih se više ne možemo ni vratiti, nego kao međe, braća i seste. Kao međe oko tog drveta, života drveta. Istinskog života i poznanja, da vjerujemo u Boga, u svetu trojicu Otca i Sini, svetoga duha, u trojicu jednu slušnu, životvornu, nerazdelju, da vjerujemo onako kako nas simbol vjere uči, da vjerujemo onako kako su sveti oci na svetim saborima i vaselenskim i onim pomjesnim utvrđivali vjeru i predavali generacijama. Da nas ta vjera čuva od, od mrtve vjera, mrtve i važna vjera. да da ovaj dan, ovaj praznik da živimo, zaista bada će se kao pobjedu pravoslavlja. I da učestvujemo u njoj, kroz himne, kroz pjesme, da se sutra radujemo sa punoćom crkve. Znate, velik je to praznik, pobjeda pravoslavlja. Danas se svi pori и свим располагаем средствима а црква божја у сред те борбе диже павијак i организује слав како славље какв мотив у јеку борбе као победа рабосводе и оправдо прочита се сред јек смрт је побеђена ако је смрт побеђена онда нема с ким више да се A smrt je pobjelio ne čovjek, nego Bog, Bogo čovjek. To je konačna pobjeda. I crkva nas poziva da mu priđemo, da mu se poklonimo, da se sjedinimo sa njime i da podijelimo sa njim prije. Da uživamo sa njim u blagodati duha svetoga koji nas vodi i vracuje u zajedniću sa Otcem našim nebeskim. I zato, ako se sa razumom, kaže i pita, pita on i u naše ime, daj Bože, pita sve neprijatelje crkve Božije, pita Satanu i sve njegove razbojnike, sve njegove poslušnike, sve njegove knježave, džavove i džavovčiće. A pita i nas, ko će nas rastaviti u dubavi Bože, ljubavi Hristove. Ko? Jer veza koja veže čovjeka sa Bogom, krišnjena sa Bogom, je veza blagodati duha svetoga. I ako duh sveti prođe ko s čovjeka, braće i sestre, ko mu prođe ko srce, kroz um, kroz volj, to je alka blagodatna, ona ne može da napukne, braće i sestre. To je vječna veza. Tu vezu smrt ne može da prekinu. Tu vezu makš ne može da prekine. Tu vezu oganj ne može da istopi. Tu vezu vrijeme ne može da sati. Tu vezu djavo ne može da prekine. To je veza vječna, veze kako kaže sveti Vladeka Nikolaj da duh sveti nema drugih veza do vječnih. Jer on je vječni bog. Duh sveti je vječni bog, broći i Bespočetni Bog. On, kad prođe koš čovjeka, on ga čini vječni, oblagodati. Treba se moliti za to, praći se spasni, molim u duhu svetome, Carve nebeski, utješite duše istine, koji se svuda i sve ispunjavaš, i vrijeme i vječnosti. Dođi i useli se u nasu. I očisti nas od svake nečistote, od svake olaži, od svake prevesti. I spasi duše naše. Što znači spasi? se sa Otcem. Krosiranje Bogu. To je spasenje, broći i svesi. Spasiti znači vratiti u naruči očeva. To je spasenje, to je pobjeda. Daj Bože da i mi budemo pobjednici I mi sa pravom da slavimo daj Bože i sutra, daj Bože uvječnost i pobjedu pravo i slavimo. Amin Bože, daj. Amin.